En av de mest hypade U90-atleterna idag i Sverige, i Norden kanske, i Europa. Eh, och vårt stora framtidshopp inom eh, strongman i U90, om jag får säga mitt. Välkommen Viktor, du kommer från träningen. Tack, jag gjorde direkt från gymmet. Ärligt. Vad har du köpt? Jag har tränat lite toss och lite stock. Toss och lite stock. Eh, för de som inte vet vad lite toss och lite stock är, berätta. Eh, toss att man kastar Sandsäckar och stock eh, Pressar en stock Över huvudet Ärskan mm, mm. satt och trodde att det var första tostan i mass <laughs> hur, hur, hur högt kastar man då? Eh, det, beror på, på, det beror på tävling Men just nu håller jag på träning för EM Så då har vi en ribba på 4,6 meter mm. Ska vi kasta säckar Mellan 16 och 24 kilo det är rätt galet. Om man ska bara visualisera, så att liksom, om man tänker att man ska hoppa från femman, det var man ju livrädd för att göra i skolan, så det, då har man liksom höjden mentalt. Och sen tänker man att man har, vad sa du var tyngsta? 24. 24, ja så tänker du att du har en 20 kilo kaka som du ska kasta upp så långt. Mm. Där har ni liksom den mentala bilden, hur svårt det är, eller hur tungt det är. Det var min beskrivning. Ja, um... en, en, en säck är också ganska slapp. Jämfört med en, en 20-kaka. Så den blir liksom som en jävla dödgrej. Den kan jag fatta göra det ännu tuffare. Fast den har handtag, eller hur? Ja, ja man håller i ett handtag. Ja. Men eh, intressant att du säger det. Eh, du siktar mot Europa-tävling. Alltså, jag kollade Strength Results. Eh, för att jag vet att du har tävlat jävligt mycket. Eh, och det bekräftade den lilla appen- eh, Istället för att jag står här och rabblar alla dina meriter, var, vilka typ tre meriter är du stoltast över? Eller mest nöjd med? Oj. Eh, det är... Eh, jag tror att det är mina tre SM-titlar och femma på VM och eh, stockvärldsrekord. Det är nog de är mina tre bästa titlarna. Du har även varit och nosat i Danmark. Mm. Och tävlat där, alltså på deras eh, starkaste. Jo, jag var in med dig som gästatlet eh, Exakt jag att det var 2023. Eh, Och de vann ju den <laughs> cool. det, det är ändå lite Hållskäften Och sen eh, Sveriges starkaste student Nu rabblar jag i alla fall För du, du sa inte så många eh, <laughs> Att jag sa att fick det Men Grekland såg jag någonting om också Ja, jag var in med dig som gästatletare också Men det var ju tungvikten Um, och då kom jag Den vann jag faktiskt också Jag kom delad på poäng med Greklands starkaste man I öppna oh. Oh, man, cool. Men hur skulle det gå mm. om, om du ställde upp i tungvikten eh, I Sverige Skulle du kunna hänga med där uh, Jag är ju med i tungvikten i år faktiskt <laughs> um, Jag körde kval 2 Och planerat kör köra kval 3 och 4 också Och än så, än så länge ligger jag i 10 I kvalserien Så jag tycker jag kan hänga rätt bra med dem så det, cool. Men får man tävla i båda Om man vill Ja, det är, strongman funkar ju inte som styrkelyft så man får köra i alla vikklasser ovanför sin egen. Man får inte bara tävla under. Mm, mm. Så jag Men har ju kört 90-an. Det är, ja. det är framförallt där jag kör. Men sen har jag också haft, jag har ju kört tävlingen i 105-an eh, och är öppna också. Mm. Sen är ju 90-an min klass liksom. Det där jag är bäst. Mm. Men hur börjar det bli liksom att du börjar bli för eh, stor och stark för den? För du, du vägde ju typ in på 89,9 eller något. Sist. Eller vad jag såg. Ja, alltså jag får vätsketömma väldigt ordentligt för mina tävlingar. Det, det tyngsta jag varit i 90-klassen är 102 kilo. Och det var senast när jag gjorde stockvärldsrekordet. Det är inte bara inom fitness som vi jobbar med svettdräkt och tömning. Den det förekommer mm. inom strommen också. Men fan vad jobbigt det måste vara. Jo, i vittklassen i alla fall. ja. ja. Men jag tänker jobbigt det måste vara om du ändå ska fysiskt prestera. Alltså lyfta och, och, och lyfta mm. tungt och, och även springa med saker om man behöver väga in. Det är en sak att väga in för att se på ett visst sätt ut rent visuellt. Men att sen prestera på det, det måste vara väldigt tufft. Mm. Jo, jo, men i strongman får jag väga in 24 timmar innan. Så man har väl gott om tid på sig att uh, mm, mm. refida och... Kolhydrater upp sig igen. Så, så alltså på tävling så väger ju mellan 97 och 100 kilo oftast mm. Hur brukar en sån Rochid se ut för dig för att hinna Ladda upp eh, Med kolhydrater eh, eh, men Det blir mycket, mycket salt Och kolhydrater och vatten Juice mycket också mm. eh, för Man måste ju fissa jävla kolhydrater För det är de man har tömt framför allt och vatten så det är det som är fokus och sen försöker jag jag blir bättre på det nu med att inte äta så mycket skräpmat typ buffé efter för det vill man gärna göra man vill gå ut med kompisar och käka för de är in. men det blir inte så bra man blir dålig i magen och så blir inte man blir inte bästa toppformen nej just det men bara på kul, som vi har ganska många inom fitness som lyssnar också, utan att liksom avslöja alla hemligheter. Men kan du ta oss igenom de två sista dagarna innan en tävling där du ska väga in eh, och ja, men fram till tävlingsmomentet när du liksom ska vara som starkast? Mm. Eh, men de två sista dagarna är väl inte jätteintressanta i sig. För man... man... Tre dagar i invägningen så brukar jag ta bort allt salt och alla kolhydrater i min diet. Bara äta fett och protein. Och sen har jag ju trappat ner på vätska då. Så sista 24 timmar inför invägningen dricker jag ingenting. Och jag brukar fasta för nu är jag lite för tjock. Um, och sen direkt efter invägningen så fyller man ju på igen. Först med vätska och sen kolhydrater och salt. Ja. Men har, har du liksom bollat med någon bodybuilder också om det här? Eller är det bara rena en knep Nej, det, jag vet inte riktigt hur det funkar i bodybuilding Alltså, jag ska vara ärlig uh, Utan det, jag gör ju, det är Det som man brukar göra i strongman Men sen vet det att det funkar likadant i kampsport också mm. Precis Ja, nej, men det är intressant uh, Apropå uh, Danmark så uh, Är det Mikkel som är din coach nu, eller? Ja Kul Varför har du valt, uh, valt han? Det är alltså en dansk atlet Som är jätteduktig Ja, en pensionerad från talade på VSM och var bra. Men han han sponsrar mig faktiskt. För han såg mig där när jag vann Danmarks starkaste man och tyckte jag var jätteduktig. Mm. Och, och sen har han sponsrat mig med coaching sedan dess. Vad kul! Så han har liksom... Eh... Ja, jag tycker det är, är bra. Fan, Va, vad kul! Och hur länge har du kört med honom? Mm. Ja, men Nu är det väl två år. Jag har haft lite uppehåll när jag har tränat mig själv. Och haft en annan coach men, men nu är jag tillbaka med honom jag... Och vad är det som är så bra? Vad har ni liksom eh, Varför förutom att han sponsrar dig? <laughs> <laughs> jag menar det är väl framförallt det Att jag Jag tycker att jag skulle kunna coacha mig själv Väldigt bra till samma nivå Men det, det underlättar väldigt mycket Att ha någon som säger åt det vad man kan göra Och som man kan bolla med mm. Mm, mm. Är det mycket hjärntöken? Som bara ger ett schema Och som man kan prata om tycker jag är det mycket hjärnspöken? Hjärnspöken? Mm. Alltså in, inte inte längre Eller det beror på Till och från men jag, jag, nu, nu när jag tävlar ett tag Tycker jag inte alls jag har så mycket problem Med alltså Stress inför tävlingar Man blir väldigt tävlingsvan mm. Sen, Jag blir fortfarande nervös Inför större tävlingar som EM och VM Och, och Stockvärldsrekordet Så det är ja, Till och från, inte jättemycket längre Apropos rekord. Jag bara blästar. Ashkan får sitta. Han, jag är ju lite mer strongman föräldst, så, så det är jag som blästar idag. Du får leva med det. Men han kommer hoppa in när jag ger honom i andra rum. Um, Apropos uh, världsrekord och rekord. Du tar ju typ mer eller mindre något rekord varje tävling du tävlar känns det som. Uh, jag såg dig ta något rekord. Jag har redan glömt vad för du tar så många. Men det var ju sist på Rå så uh, var det ju rekord. Raw Powerlift? Mm. Vilket var det? Det var ju världsrekordet i stocken. Det var det? Ja, men precis. Just det. Och hur mycket ja, var det? 172,5 172,50 Och hur, alltså, när man tänker så här, okej, okay, men ett världsrekord som går till på en tävling. Eh, man tänker så här, oh, ja, en liten så lokal tävling i Uppsala liksom. Hur kan det vara ett världsrekord? Berätta lite för de som inte vet hur det kan eh, räknas. Det här är ju ett Hett debatterat ämne Om, om du är aktiv i uh, Strongman-grupper på Facebook um, Alltså om vilka rekord Som ska gälla och vara officiella Inom mm. Strongman uh, och Det är rätt kul för jag har väldigt starka åsikter om det Och alltså jag, jag tycker ju att uh, Det måste inte alls vara någon sorts SM-tävling För att någon rekord ska gälla Utan Man ska kunna ha recordbreakers-tävlingar Och de enda kraven Borde egentligen vara att man har en alltså någorlunda enkänd domare att man ser att lyfter är bra gjort och att atleterna väger in och vikterna vägs som det ska jag tycker inte att man ska ha en massa extra krav utöver det egentligen mm, mm. Men, men är det inte också så att de som har mest åsikter och, och mest gapar om sådana här grejer det är de som inte alls är så, så starka eller liksom har presterat det är väldigt mycket mm. Nej, alltså jag vet inte på, i, i på så är det faktiskt väldigt etablerade namn som har framförallt pratat om det här. Mm, mm. Är, är det liksom en internationell debatt eller en svensk debatt som du pratar, som du, eh, pratar om nu? Det, det är framförallt en debatt i Sverige och det, den funkar ju inte på en internationell nivå för att debatten är ju bland annat om att styrgrupper skulle få ha någonting att säga till om i svenska rekord. Och det går ju inte, för internationellt så har vi ingen styrgrupp. Det finns ju ingen U90-VM-styrgrupp som skulle kunna... Godkänna rekord. Och mm. I strongman så finns det ju ingen styrande kropp. Så, så alltså, rekord är ju bara det som majoriteten av människorna går med på är ett rekord, liksom. Mm, mm. Ja, Men du hade många vittnen i alla fall. Och det finns på film. Och ja. mm. allt vägdes. Så det är, det är stort. Mm. Men du har, precis, du har precis brassat av två tävlingar i nutid. Berätta vilka tävlingar och lite out från dem. Det var... Först Nordens starkaste man under 90 i Finland uh, Och sen åkte jag direkt till Tyskland Och körde Ultimate Strongman World Championships uh, Som inte är riktiga VM Det är ett uh, låtsas VM, det finns olika federationer Men det, det, det är ett VM men det är inte världens starkaste man uh, Så det är lite lägre Men uh, framförallt Norden gick väldigt bra uh, Den vann jag ju uh, och det trodde jag också jag skulle göra, men jag hade underskattat motståndet lite där, lite grann där, så jag fick faktiskt kämpa lite för det. Men jag är väldigt nöjd med den. Och sen eh, Ultimate, där kom jag tvåa bakom Filip Satchicek som är, han har vunnit världens starkaste man under 90, så det, är, det, det känns ändå okej okay att ta en andra plats som att ta honom. Mm. Ja, men coolt. Um, där var det, ja, det var mycket bra uh, rapportering där Lite, lite så här rolig backstage från syrran, det gillar vi uh. <laughs> jo, Hon är duktig, jag följer Elvira, med du kan, Elvira, du kan få säga hej här I, i podden kom De säger att du är bra som filmar backstage hey. Ja, ja du, hey. du är framförallt väldigt duktig på att och lyfta tunga grejer Men du gör också ett bra rapporteringsjobb när du är ute och, och härjar i, i världen Ja Tackar, tackar, tackar Och vi önskar dig lycka till Inför Sveriges starkaste kvinna här Om några veckor Ja, tack, tack då. Det behövs ja, nej, ja, du, du, du fixar det där Men eh, Victor eh, mm. Vi har inte pratat om din Du bara dyker upp här Och bara är så jävla stark eh, Vad kommer det här ifrån? Liksom, vad är din bakgrund Inom sport och idrott Och hur Blandade du i strongman? Jag har inte så heller mycket bakgrund inom sport Eller jag har alltid hållit på med sport jag, när, jag, när jag var liten eh, Så höll jag på med friidrott Och fäktning och judo typ Men det var inget som eh, Jag fastnade för Och var så dedikerad till Men sen när jag var eh, 14 så började jag gymträna Och hittade strongman eh, På Youtube mer eller mindre Och tyckte det så jättehäftigt Och ville prova det Eh, och sen 2017, när jag, när jag var 17, eh, så körde jag min första strongman som var ett U90-SM-kval i Skarpnäck. Eh, och tyckte det var jättekul. Och så är jag bara fortsatt träna sen dess. Men vänta nu, du började gymma när du var 14. Det är inte jättevanligt att man ens får befinna sig på gym eh, när man är så ung. Så det måste du berätta mer om. <laughs> ja, ja, nej. Det, det fick man på mitt lokala gym. Så det, det var väl... <laughs> Tur det liksom. Ja. Var var det någonstans då? Det var, det var någon kommunalt Stockholm stadgym i Hägerstensåsen. Sådär. Som var med simhall och gym typ. Ja men det är klassiker. Men jag tänkte på eh, nu kommer det ju lite tävlingen här U90 bland annat eh, och eh, andra tävlingen som du nämnde där. Vad är det för nu måste vi veta vad det är för rekord du siktar på nu när du tog sist när vi såg på och Rå där, eh, världsrekordet där. Vad är nästa milstolpe för dig rekordmässigt. Det är inga inga rekordförsök på några kommande tävlingar nu faktiskt. Um, det är ju eh, jag vill vinna EM som är om eh, sex veckor. Det är riktigt EM det är Europas starkaste man. Och sen efter det har jag ju Tungvikskval 2 och sen veckan efter det kör jag U90 SM och sen veckan efter det Tungvikskval 4. Helt det. Hur det ju, håller du? Ja, hur, hur laddar du mellan tävlingarna? Vet, alltså människor säger att jag håller för att jag fortfarande är ung, liksom. <laughs> Men, nej, ladda mellan tävlingarna, jag vet inte, det, det blir inte så mycket, för det är bara en vecka mellan varje tävling. Och jag måste ju väga in på hälften av tävlingarna, så jag inte ska sitta och äta en massa mellan dem. Nej. Mm, fattar. Hur, hur blir det med återhämtningen? Så det, det, det är lite tufft. Och skador. Ja, det blir i princip bara att vila mellan de tävlingarna. Något lätt pass kanske. Vad mm -hmm. tänkte jag på? Är det långsiktiga målet att kliva över helt till tungvikt? Ja. Jag, jag, har, alltså jag har ju mål som jag vill uppnå i U90. Mm -hmm. Jag vill vinna VM. Jag vill vara först i världen med att ta två gånger kroppsvikt i stock. Men det, efter det skulle jag känna mig klar av klassen och då vill jag gå upp och försöka väga typ 120 tävling tävla i öppna i Sverige och kanske typ väga in och köra ett par 105-tävlingar internationellt. Mm, mm. Du har ju, jag såg på springfresult, eh, 176 cm stämmer det? Din längd? Eh, nej. Ja, du är på vad man frågar. <laughs> om jag frågar dig. <laughs> Men eh, mellan 174 och 176. Okej, okay, det var... Men för det är ju, Skulle du säga att, liksom att Kan det vara en fördel Eller måste man vara, ska man helst vara lång Som många monster är Inom sporten Ja det är klart Det är en fördel att vara lång Absolut för att man når runt Säckar och stenar och man har lättare att nå upp Till Podier mm. och man kan Kasta högre <laughs> Så det, det är klart det är en fördel Men det, det behöver ju inte vara någonting som man ser Som en ursäkt att inte Försöka bli bäst ändå mm, mm. Nej, nej, gud nej, nej. Uh, Och du är ju verkligen, uh, verkligen där Så att det, det, det, var ingen, uh, det var ingen Peak så utan det var bara en, en fråga <laughs> <laughs> Nej, och i U90-klassen är jag en bra längd också har det funnits någon i världstoppen historiskt sett som är typ under 1,90? Ja, absolut. Det har funnits flera, och det har funnits människor i min längd också, som är alltså korta. <laughs> Till exempel Vitatus Lalas var en som kom tvåa på världens starkaste man. vill jag säga var kanske 2012 eller 2013. Sen finns det ju en britt som heter Graham Hicks som också är i den längden som har vunnit Britten strongest och vunnit EM vill jag säga. Och, också varit och BSM. så varit på tävlat på VSM. Det finns ju absolut, men det är ju eh, någorlunda undantagen då. Mm. Mm. Nej men det är coolt. Det, det är du som ska ha den platsen. Nu säger vi det. Um, jag tänkte på uh, strongman som sport idag i Sverige. Eh, hur ser du på strongman som sport i Sverige? Och är det något du vill förändra förutom rekordgrejelägen? Ja. Jag, alltså, jag har väl någorlunda kontroversiella åsikter om strongman i Sverige. Jag tycker inte alls om styrgrupper till exempel. Det är ett väldigt svenskt fenomen alls att ha styrgrupper. Det, det finns inte riktigt på samma sätt i andra länder. Um. Men det är mycket jag tycker om också alltså Jag gillar hur vi har våra kvalsystem i Sverige SM går till I stort Sen skulle jag vilja att man kan se SM Som en väg till internationella tävlingar För jag tror att många i Sverige är väldigt nöjda Med att bara tävla på SM Och inte, inte nå längre liksom. mm. alltså Tidigare så har ju SM varit Som ett inofficiellt kval Till BSM och det är det ju inte längre Um, Vad beror det på Men Det, det vet jag faktiskt inte Men uh, jag tror jag har någonting Med nivån att göra att vi har inga Magnus Samuelsson längre I, i Sverige riktigt mm. uh, Och det, det är ju inga, inga menar mot dem i toppen Alltså Fredrik nej, och Kim nej. Och de är ju jättestarka Liksom yeah. Men jag, jag tror att vi, alltså i Sverige så måste man Synas mer internationellt Och, och ha mer för att varje ska få inbjuda till sådana tävlingar. Men de som var på liksom och tävlar på och, och kämpa på, eh, hur blir man inbjuden till de här internationella tävlingarna? Är det bara att tävla och synas och, och skrika och, och snacka med folk eller hur, hur gör man? Jag ska ställa om frågan igen. Alltså, nu tycker jag det finns en väldigt tydlig väg att bli inbjuden. Det finns de här uh... Ja, det, det finns de här uh, official strong games Som är en väldigt tydlig väg Och de kan man ju kvala in till Och för vittklasserna så är ju det världens starkaste man Och för tungviktarna så är ju det Man får en direkt inbjudan till Giants Live som är en direktkvaltävling kvaltävling till VSM Så vill man tävla på de största tävlingarna Så är det ju bara den vägen man kan göra Om man vill vara säker på att få inbjudan Annars kan man ju få card inbjudan men då måste man vara otroligt stark Eller stark Och ha en otroligt bra Personlighet och synlighet på Instagram-typ. Mm, mm. mm, mm. Häftigt. Få, eh, det skulle ju vara kul att se uh, Giants live i Sverige igen? Mm. Kan du ta tag i det, Viktor? <laughs> jag, jag har inte sett så mycket kontakt med Colin, så... men det, det håller jag med om. Det skulle vara väldigt kul faktiskt. <laughs> ja, vi får lösa det. Men jag tror ju. Vi har ju pratat om det tidigare med andra strongman-profiler. Alltså jag tror att ett stort problem är att sporten måste kommersi kommersialiseras mycket mer om man ska få ut internationella atleter och få internationella och lokala investerare. Och det börjar ju oftast att personen eller atleten i sig måste liksom tänka mer kommersiellt. Tror jag i alla fall. Jo, men det stämmer säkert. det måste bli mer konsumentvänligt, så vad säga. ska säga. Mm. Men berätta lite om dina styrkor som strongman och dina svagheter som strongman. Jag är väl... Mina största styrkor är ju min pressstyrka. Där... Är ju alltså till och med bäst i världen Skulle jag vilja säga mm. i, I alla pressar över mm. huvudet <laughs> I min viklass um, Men det är framförallt statiskt, är jag stark uh, Och sen, sen tappar jag fortfarande lite poäng På uh, ja, men Toss och uh, ja, typ Sandsäckar och Farmers uh, Grenarna där man ska vara mer atletisk Där, mm. där tappar jag fortfarande lite uh, Fast inte alltså, uh, på, på en VM-nivå Mm, givetvis och du som har tävlat så mycket, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att tävla i Sverige och tävla utomlands på större scener? Det är en enorm skillnad faktiskt. VM till exempel, det är ju en tre dagars tävling och det är två till tre grenar per dag och det kan vara upp till fyra timmar mellan grenar. Bra eller dåligt? Så det är ju... Det, det, jag föredrar hur det är i Sverige Jag föredrar att tävliga ska gå på en dag med högt tempo för, för så går jag SM till Men sen fattar jag att de gör så på VM För då vill de göra en sorts produktion Och det ska vara streamvänligt mm. Mm. Men det blir inte jättekul som atlet Men, men, ja, men skillnaden är stor i alla fall men jag tänker, det blir ju ja, precis, men är det bara en eh, fråga för att du är mest van vid det? Eller för jag tänker det blir också en stor återhämtning mellan dagarna och grenarna och sådär? så där. De kanske kan vara nice. Jo, jag, jag, jag, jag presterar ju bättre på en tävling som VM där man får återhämta sig jättemycket med varje gren. grejen. Och det tror jag de flesta gör. Men det blir jobbigt ändå, för man sitter och är. Så taggad mellan grenarna. Det är svårt att varva ner mellan grenarna när det är så lång tid och sen måste man tagga upp igen. Mm. Mm. Det blir en helt annan utmaning än när du bara har en tävling där du kör grenar gren snabbt. Mm. Jag Adrenalin av på, av på, under tre mm. dagar. Det ja. låter som att man typ går in i väggen efter det. <laughs> mm. ja. Jag har en fråga som jag bara har varit nyfiken på det. När, när man tävlar och när du kommer till, till stockpressar och du ska göra ditt maxlyft du ska slå rekord normalt sett när man tränar då värmer du upp så att du kommer in i känslan och du känner dig varm i axlarna men hur gör man på tävling liksom, går du in och maxar eller värmer du upp innan det är också olika, det beror på hur stor tävlingen är och vart den är alltså det finns ju tävlingar jag har kört där all uppvärmningsmöjlighet är en skivstång Och några vikter mm. Och sen ska du gå ut och dra en lastbil <går> Så liksom det är inte Vissa tävlingar går knappt att värma upp Och då blir det i princip så att du... du Du gör lite rörelser Och sen går du ut och maxar Och sen om man är på typ VM Då är det ju 300 atleter Som ska värma upp samtidigt mm. Och då kanske du har tre stockar Men du måste turas om Och du får inte välja vikter själv Utan du måste fråga en grupp som står vid en stock värre på den här. Ah, men jag lyfter den men Det spelar ingen roll om där är 20 kilo mer eller mindre än man vill ha. Det räcker inte att ta med sig några egna gummiband, liksom. Tyvärr. Nej, Nej jag fattar. Det, det, det är ju, det låter jävligt hardcore. Jag menar vad sa du? du pressade 170 kilo även om du är as. Ja. Om, om man är riktigt jävla stark så är det ändå så här mycket vikt utan uppvärmning. Du fattar det. Liksom. Mm. Ja, det, det är fett um, du har ju, Vi tog ju med Vi lät din syra säga hej också uh, liksom hur är alltså Familjeförhållanden Känns ju ganska uh, kul att ni liksom, För som jag förstår så tränar ni lite ihop ibland Och hjälper varandra uh, ber, Berätta lite om, om det här Är det du som har dragit in henne i sporten Eller är det hon som har dragit in dig Eller uh, ja, men... ja men det är Nej, jag började med strongman först. Jag, jag tror att hon har hittat det genom mig. Mm. Sen var inte tillsammans med en strongman ett tag. Så, men vi tränar ju på samma gym. Och, så det blir rätt mycket pass tillsammans. Och det är ju kul att gå på varandras tävlingar och stötta varandra. Mm. Och det blir, det blir kul när man tävlar också. Att ha någon med sig som kan menar, filma och hålla lite koll. Så man slipper den tankeprocessen själv också. Ja, verkligen. Mm. Så det är, det är väldigt hjälpligt för båda, tror jag. Att mm. ha någon som ändå har en tävlingsvana som kan vara med. Ja, men verkligen. Det, det kan man känna igen. Um, är vi redo för uh, tio snabba frågor med Viktor Lindman? Det låter bra. Ja. Uh, Okej. Okay. Tio snabba med Viktor Lindman. Marklyft eller farmer's walk? Marklyft. marklyft. Vad är ditt bästa marklyft? Det kommer så här... 3,52. Är det med direkt utan och, och örhängen och allt möjligt? <laughs> det, det, är, det är med direkt och markstång. Ja. Eh, tungt och fult eller kontrollerat och strikt? Tungt och fult. Träna ensam eller med ditt crew? Eh, träna med eh, människor off bulk eller tävlingsform? off bulk Sandbag eller atlassten? Atlassten. Styrka eller teknik? Styrka. Last man eller maxreps? Uh, last Matlåda eller börjare? <laughs> Matlåda. Vad är det i matlådan? Kyckling och det Kyckling och det, här är, det är lite bodybuilding i dig ändå. Jag hör det. Rörlighet... Måste vara liten. Vad säger du? Måste vara liten. Ja. Eh, rörlighetspass eller vila? De dagar du inte kör skiten ur en stock. Eh, vila. Vinna en tävling eller slå personbästa? Mm, vinna en tävling. Vinna en tävling. Ja. ja, men den är ändå intressant. Eh, Apropos. Vad du tar i marklyft så vill jag höra De, de, de stora tre För det brukar jag fråga ibland eh, Men det ska helst vara Utan massa eh, Dräkter Men om du bara har Rekord som är du stolt över Med dräkter då får vi köra på det Nej men jag har en, en råböj Om du menar de tre stora Styrkelyft mm. Givetvis givetvis. Och sumor räknas inte <laughs> Nej, men han är strong. Jag, för jag det driver jag bara. <laughs> <laughs> ja, fast det är ändå lite sant. <laughs> ja, nej, men eh, jag har gjort en 270-böj med bara slivs och bälte. En 190-bänk och en 330-mark. Med markstång, eh, men utan direkt. Mycket bra. Såklart eh, av eh, och, och vad sa du var marken med direkt? 3,52. Har du provat direkt, Arskan? Nej. Jag skulle vilja se dig i en drygt. Det är inget att ha Varför Victor Varför har ingen gett sig på Att designa om Okej okay, jag förstår funktionen Men markdräkten Den orangea framförallt Den är så ful Varför har ingen någonsin gjort ett försök till att få den någonting lite finare. Det är ju ingen modetävling direkt heller. Men liksom. det är ändå man ska stå ut och titta på det här. Den <laughs> orange är väldigt old alla, alla nya dräkter är faktiskt svarta i regel. Ja, det är ju bättre. Och det är lite snygg i alla fall. Nej, gick ju alla och körde den här orange. Det var det var jobbigt. Men, men dräkt är ju inte skärming. Nej. Nej. Speciellt inte när folk ska sätta på sig dräkten. Det är otroligt oskärmigt. Diversa olika oh, Eller ta av den Ta av den är inte bra heller Okej, <laughs> okay, men alla undrar eh, Inklusive jag Hur du splittar din träning Och då tror jag vi får eh, ställa frågan eh, Både off-season och on-season eh, Jag brukar köra Fyra pass i veckan oftast eh, Och det brukar vara Två överkroppspresspass Uh, ett mark uh, Eller böjpass Och ett grenpass Och grenarna, alltså off-season när, när du väljer grenpass uh, Hur väljer du vilket grenpass du kör off kör jag nästan inga grenar alls uh, eller, då, då räknar ju inte typ stock som en gren För det, det, det mm. ingår ju Du måste ha någon sorts overheadpress uh, Och sen måste man ha någon sorts greppträning Så då kör jag farmers också Men jag kör ju nästan inga sandsäckar Eller stenar eller ok under min off season. Och. Det, det tar så mycket på nervsystemet att köra strongman, tunga strongman grenar. så det, återhämtningen tar ju väldigt mycket stryk och det handlar ju mest bara om att vara väldigt generellt stark liksom. Men hur, hur, hur delar du upp liksom den här statiska styrkan gentemot den styrkan när man rör på sig med vikt? Styrkan har hört att röra på sig Kommer ju från den statska styrkan tycker att du blir, Om du blir bättre på böj Så kommer du bli bättre på ok också mm. först böjen gynnar fler övningar För du blir bättre på stenar och sandsäckar Och mark också Blir du bättre på ok så blir du bara bättre på ok Och sen om du har någon uppenbar svaghet Som att du är väldigt långsam i ok Då kan det finnas en anledning att träna typ Speed, ok Med lättare vikter Men det, det är ju specifika fall blir man bara starkare så, alltså, så kommer man bli bättre på strongman. Mm. Mm. Och då gillar du basövningar? Låter det så? Ja, ja, men, ja. Alltså, som styrklyft fast också med overhead och eh, ja, men, någon sorts eh, röra på sig träning för lite mm. fitness. Hur mycket rörlighet jobbar man med som strongman? Jag personligen gör inte jättemycket. Jag värmer upp med lite gummiband och lite lätta vikter. Kanske 10 minuter en kvart i början av varje pass. som Mer som prehab. Eh, men jag håller inte på stretchar eller något sånt. Mm. Okay. Eh, jag byter ämne här för att vi ska trycka ihop eh, hela. Eh, jag vet att du kör mycket på Rå eh, i Uppsala. Rå trainingcenter. Eh, vad finns det fler för bra strongmangym i Sverige- Tycker du, om du vill rekommendera Folk som lyssnar Jag gillar Extreme Power I Skarpnäck, i Stockholm Sweden Barber Club är också Väldigt bra, inne i frihetsplan i Stockholm Och sen har jag Jag har bara varit på MPC uppe i Kiruna Faktiskt, jag har inte varit på det i Stockholm någon gång än, Men mm. det i Kiruna är bra Och jag har fått höra att det är i Stockholm också är väldigt bra så, så kör man strongman så är nog det. Och, och, och Sundkraft nere i Lund också, det är väldigt bra. Den är cool, den är cool faktiskt. Det, det finns många bra strongman gym, men de är väldigt utspridda. Man gäller att hitta dem. De är ofta lite lite fördolda. Mm. <laughs> ja. Och vad är som vi pratar ganska ofta om så här gym X. Vad, har du någon gym X som strongman? Vad, vad har man för gym X? Det ska bli kul att höra om det är samma. <laughs> Uh, nej, alltså jag, jag känner väl med att jag är ett gymmick som <laughs> låter väldigt mycket och skriker och slänger ammoniak och vikter och håller på som ett barn på gym, liksom. Och du står det på det själv uh, så jag, jag, jag, jag, Jo, men jag tycker inte riktigt att ha någon plats att döma andra för vad de gör Hur, hur, är, grepp, hur är greppstyrkan för dig? Är det, stark, är det en stark grej? Historiskt sett så har ju greppstyrkan varit min största svaghet Men jag har blivit mycket bättre på det nu Och senast på VM så hade vi en Wrecking ball hold och Där kom jag faktiskt tre Så nu har det blivit mer av en styrka mm. För mig Jag har nött väldigt mycket greppträning den grenen vill jag se i Sverige. Den är lite dyr kanske att bygga upp men jag älskar den, den grenen. Men vi pratade ju med Kalle Lein här i en annan podd för övrigt men vi pratade med honom i alla fall. och Han pratade om, om greppstyrka såklart för det var det vi pratade om. Vad skulle du säga är, hur har du tränat upp ditt grepp? Ja, men mycket bara statiska holds med skivstänger och farmersväskor. Ja, det som har fungerat bäst för mig tror jag är att bara köra en statisk eh, hang med en arm och sen hålla en hantel eller andra handen för lite extra vikt mm, och köra mm. ja, men, tre sätts av 30 sekunder i början av varje pass. Det känns som att det är ett mest utdelning för mig. Ja, jag kan ju att han också tyckte att eh, man skulle hänga. Eh, så det var ju ja. bra att jag tyckte samma där. <laughs> <här> <här> det är så här att eh, varje gäst ställa en fråga till nästa gäst mm. du Utan att veta vem gästen är och du har fått en fråga Av Jessica Eurenius Lopes mm. eh, Som jag förstår att du vet precis Vem det är Ja <laughs> eh, Och eh, Vad är det senaste som gjorde dig Riktigt glad, Viktor? Oj eh, Ja jag vet, När jag fick grenarna inför Europa i år blev jag väldigt glad För de var väldigt bra för mig Okej, okay. cool. kul berätta. Det var, det var rätt när Vi vill höra. Det är, eh, <laughs> det är Stock, det är apollonmark och eh, Sandsäckar och Toss. Snyggt. Så det är inga enorma svagheter, och det är tre väldigt bra gremar. Så Det ser lovande du. Kul. Cool. kommer ha en. Någon tävling så, uh, jag tror att om det var i Sverige eller Danmark, det här var typ tio år sedan. Och jag är jättedålig på minnen som vi redan har, har förstått här i podden. Jag inte ens kommer ihåg att du gjorde världskord när jag var med som spiker på en tävling. Mm -hmm. uh, men jag är en väldigt förvirrad människa och jag tappar sådana där detaljer. Uh, men uh, för tio till femton år sedan, det är mycket oklart. I Danmark eller i Sverige så, uh, och det kan ha varit, ja, jag vågar inte ens säga vad det är för att skitsamma. Men då var Sidrona med Savikas, hur man uttalar hans namn Och eh, han är ju en stark Pressare, det vet ju alla om, Som kan Åtomstrången eh, Men då var det en press Där vikterna hängde och dinglade Lite såhär elefantpressaktigt eh, eh, Jag vet inte, det var den här tävlingen Där det var typ sop eh, Stora sopcontainerar på varsin sida mm. Och om någon kommer ihåg Vilken tävling det var så. Jag vet, jag vet vilken du pratar om Det var väl i Sverige Ja, ah, då var det ja. Giants kanske, eller? jag vet inte ja, jo. Ah, okay, ah. Men då kommer jag ihåg att Han hade jätteproblem att lyfta dem För att han är ju en väldigt stark pressare När du har en, en normal stock Men de här eh, blev han riktigt lack på eh, För det, det gick inte alls som han hade tänkt Så när du kommer till en, en, en mm. tävling Och det är eh, ett pressmoment Och så visar det sig att Shit, det var inte exakt en stock Jag skulle pressa Och han visste ju inte det här på förhand Så hur, eh, hur stark är du i det läget? Ja, jag skulle ändå tro att jag är väldigt stark i Alltså det finns ju grenar som kräver väldigt mycket specificitet Och just mm. den där, det var, ju, det var ju soptunnor som man skulle lyfta Och de stod ju i Norrköping hemma hos Årsjö oh. Och svenskarna hade fått träna på dem Jo nej, det var lite jävligt så jag försökte... Alltså det var ju lite oerhörtvis tycker jag ja. <laughs> <Jo>. <laughs> för, ja, för då, då vann ju svenska om grenarna och de är ju inte så överlägsna i pressar mot sadruna styrningar nej det var det kändes som att det kanske fanns en liten tanke där, en liten plan där men det får vara det i är mm. ja. <laughs> men har du testat då är, är att köra med sån här elefantstång eller vad heter det, ens det? men, ja. Ja, men det, det finns ju okpress som är närmsta eh, skulle jag säga när, när man pressar ja. ett ok och det hade vi <laughs> det jag också så det hade vi på VM mitt första VM 2023. Då var det Press och näst sista objektet var ett ok. Som inte var vanligt, det var en ankarok -ok, heter det, när bena är böjda så att det gungar. Och det var jag väldigt ovanligt för det hade inte hem ett vanligt ok. Och det var tydligen väldigt annorlunda. Mm. Och det är väl lite samma sak där. Det var, Australi, det var en australiensk utrustning och de var jättevana med det. Så de <laughs> vann ju pressen. Och alla europeer och amerikaner, det är svårt för det. Ja, ja, ja, men man får det där därför man ska vara runt och tävla i världen. Ja, precis. Ja, får man ta. Eh, ja, men mycket intressant. Eh, men vi får inte tappa här din fråga till nästa gäst. Vad som helst. Så, högt lågt, djupt, inte djupt. Hur jag, jag kan fråga, vad, vad har du för förebilder inom din sport? Vilka då? Bra. Och eh, vad har du själv för förebilder? Eh... Alltså, jag, jag, jag tycker om um, uh, Samuelsson såklart För att han var bra svensk strongman Ändå som en munt VSM um, Sen gillar jag också de här lite kortare Alltså strongmansen som ändå har uh, Nått upp till högsta nivån i tungvikten Som Vitatus Lalas alltså och Graham Hicks um, Sen vet jag inte, alltså inte jättemånga förebilder just inom strongman för att ja, de, de flesta är som de är <laughs> de är bra bra, bra på tävling ja. <laughs> Nej men det kan vara så att man kan ja, ibland vill man ju att personer ska vara bra allround för att man ska ha dem som förebilder Precis, alltså ja det, det, det finns ju mycket drama i, i toppen av strongman eh, som är någorlunda välkänt eh, och, och ja man kan väl vilja att människor ska vara bra även utanför tävling. <laughs> Gud vad du, det är mycket, mycket frågetecken här nu som folk kommer ha. Men de får ha det, det är lite spänning. Det är lite så här, vi ska inte spilla allt det här liksom. <laughs> ja, jo. Men, men det är väldigt spännande. <laughs> vad ska du göra nu framåt? Är det Europatävlingen först som är fokus? Eller vad händer Eh, Europa-tävlingen är i princip mitt enda fokus just nu För att eh, jag har ju fyra tävlingar i augusti eh, Och, och tungvikskvalen är ingen prio för mig Jag är helt ärligt inte jättetaggad på dem Utan jag känner mer att jag bara har Något att bevisa där typ Så de tränar jag inte ens inför Och sen har jag u sm som Jag vet att jag kommer vinna Alltså även utan att träna specifikt inför den. Så, så min största och i princip enda prioritet just nu är ju EM, att försöka vinna den. Nu ger jag lite, lite eld här till er som tävlade i U90. Nu sa Viktor just att han kommer vinna utan problem. Så där kanske ni kan få lite fire in your ass. Jag, jag, jag kan gå ännu längre och säga att jag kommer vinna varje gren till och med. Ja, men det, jag gillar det. Så där, får ni, där får ni fan snäppa upp er och eh, göra honom lite nervös i alla fall, tycker jag. Så det ja. är det. Men eh, kör du, det, det där är lite kul. Jag, jag, hype behövs. Det är det som skapar intresse. Liksom. Ah, ja. Älskar det. Mm, mm. Nej, men det, jag tycker liksom, Viktor, du känns. Jag känner inte dig så bra. Jag har såklart träffat dig på, på många tävlingar med mig. ju aldrig riktigt snacka, som vi förvisso har gjort idag. Men du känns som en, en rekokille, och du imponerar alltid. Det är alltid kul att se dig tävla. Det är alltid kul att se dig sätta något nytt rekord. Och det är alltid kul att följa dig och vad du gör. Så att, eh, alltså det största lycka till ska du ha från oss. Eh, och om nu folk vill följa dig. Eh, eller kanske få lite tips och tricks från dig. Hur, hur får man tag på dig? Var, var följer man dig? Det är Instagram som är bäst i så fall. På Viktor Victor understräcklingman. Victor med K. Mm. Yeah. Grymt. Cool. Men fan, nu blir det riktigt spännande inför igen. Och SM nu när du ska krossa, så det blir, det blir att följa. <laughs> vi har ögonen på dig, Viktor. Ja, du ska till och med vara speaker på SM. Ja, jag ska försöka ha ett bättre minne då. Eh, <laughs> om vad jag eh, upplever. Eh, men jag, jag är sån. Det är fort in, fort ut. Eh, men det ska blir jättekul. Eh, och vi kommer vara på Raw Training Center då. Eh, och eh, senaste tävlingen där var ju... Eh, på Powerlift och det var ju jättekul jättebra arrangerat eh, så att, eh, ja, men det, blir, det blir kul tävling är kul speciellt när jag är, är med som spiker och inte behöver tävla själv <laughs> <laughs> ja. eh, för en, en sista fråga en sista fråga eh, jag tänker på eh, eftersom jag nu själv sa tävla själv fast jag är ju kvinna och det är ju eh, manskval så Eh, har det någonsin varit strul med Å det ena eller andra hållet Att typ en man vill tävla i en kvinnogren Eller kvinnogrupp eh, Inom strongman som man har hört inom Som alla andra Simning och, och boxning och allt skit Nej, alltså jag, Inte vad jag har hört och på, på stora tävlingar så finns det ofta eh... Alltså transklasser, om man får säga så ja, ja. Där de som vill få tävla män och kvinnor blandat Eller vad, vad de känner att de är liksom. Fast Sen vet jag också att i, i Sverige Anna Hargepe till exempel Som är en väldigt stark kvinna Hon har ju kört tävlingar i herreklassen Bland annat mm. För att utmana sig hon lite mm. På, på och mm. ja, Det är häftigt att se tycker jag Absolut hon är... så det, det har ju varit lite andra hållet Men jag, jag har inte hört om något drama att det är män som är tärna mot kvinnor inom stråmän. Nej, men jag har inte heller hört det. Men jag tänkte att jag skulle kolla med dig som har lite bättre koll på saker och ting. Erskan, hur fan i Sveriges starkaste kvinna nu, Arskan. Jag tror inte att jag hade haft en chans där i alla fall. Nej, de är där, men grymt så det. ju är, skönt, ja, de är kul att se det helt Ja. Nej, men Victor, vi ska inte hålla dig. Eh, tack som fan för att du ville vara med. Eh, vi är sjukt impade av dig och vi eh, hoppas att du fortsätter eh, hålla den svenska fanan högt för oss. Du är grym. <laughs> ja, men tack. Ja. Ja, lycka till. Vi säger så så länge. Ja. Ha det bäst. Ja. Tja!